– Gondolkodom. – Nem, gondoltam, ahogy poharó után siettem. Most már semmi kétség. Arandel kisasszonyt meggyilkolták, és ezt Tereza tudja. – De vajon ő maga-e a bűnös, vagy van egyéb magyarázat? – Tereza fél, ez nyilvánvaló, de saját magát félti. Vagy valaki mást? Netán ezt a higgadt, felsőbbséges pedáns fiatal orvost? Vajon az öreg hölgy valódi betegségben halt meg, avagy a betegséget mesterségesen idézték elő? Nézzük csak, Donaldson becsvágyó, irekvő fiatal orvos. Meg van róla győződve, hogy Tereza örökölni fog a nagynényétől. A balesetet megelőző este a Zöld villában vacsorázott, Könnyen kinyithatott egy megfelelő ablakot, az éjszaka kellős közepén visszatért és kifeszítette a fonalat a lépcső fölött. Igen ám, de mikor és hogyan helyezte el a szöget? Nem, ez csak Tereza műve lehetett. Tereza a doktor jegyese és nyilvánvalóan bűntársa. Így már minden világos, a fonalat bizonyára Tereza feszítette ki. Az első, kudarcba fulladt bűncselekmény az ő műve volt. A második azonban, amelyik sikerrel járt, Nos, az Donaldson tudományos mesterműve. Igen, így már minden részlet a helyére került. Hová megyünk, Poharó? Vissza a lakásomra. Lehetséges, hogy ott találjuk Missis Ténioszt. Gondolataim új vágányra terelődtek. Mmm, hm? a második rejték. A Donaldson és a bűnös, hová tegyük akkor Missis Ténioszt és nyájasan mosolygó férjét? Mit akart ez az asszony elmondani Poárónak, és miért akart a megakadályozni? Poáró, mondta malázatosan. Meg vagyok zavarodva. Lehetséges, hogy valamennyien benne vannak. Gyilkolta a családi szindikátus. Így gondolja, Monami. Nem, nem, itt egyetlen agyművével van dolgunk. Az ügy lélektani háttere tisztán kirajzolódik. Úgy érti, hogy vagy Tereza csinálta, vagy Donaldson. De nem mind a kettő. Ezek szerint a doktor valami ártatlannak tetsző ürügyel rávette Terezát, hogy verje be a szegélylécbe a szöget? Rága, barátom, attól a perctől kezdve, hogy meghallottam Miss Lávszon történetét, tudtam, hogy három lehetőség van. Első, hogy Miss Lávszon a tiszta igazságot mondta. Második, hogy Miss Lávszon csupán általa ismert okból kitalálta a történetet harmadszor, hogy Miss Lawson hitte, amit mondott, de az illetőt a meltő alapján azonosította. Márpedig, amint már kimutattam, a tű könnyen elválasztható a tulajdonosától. Igen ám, de Tereza azt állítja, hogy a tű mindvégig a birtokában volt. És ebben tökéletesen igaza van. Mindössze egy apró, ám roppant fontos tínt hagytam figyelmen kívül. Ez nem jellemző magára, poáró, Ne szippál! Sajnos olykor még a legtökéletesebb ember is botlik. Nos, halljuk, mi az a roppant fontos tény, mondtam, amikor befordultunk Poáró kapuján. Meg fogom mutatni, válaszolt Poáró, amikor lakása eléértünk. George nyitott ajtót. Poáró kérdésére megrázta a fejét. Nem, uram, Mrs. Denius nem volt itt, nem is telefonált. Poáró néhány percig fellalájárkált, majd a telefonhoz lépett és a Dárhám Szállót hívta. Doktor Téniusz, itt Herkő Poáró. Visszatért a felesége. Nem. Aha. Ejnye, ejnye. A podgyászát is. És a gyerekeket. Hogy nem is sejti, hová mehetett. Ó, hogy ne. Természetesen. Felajánlhatom a segítségemet. Nem, dehogy. Persze, megértem. Tiszteletbe tartom a kiválságát. Elgondolkodva tette le a kagylót. Nem tudja, hol a felesége. Azt hiszem őszintén beszél. Nem akar a rendőrséghez fordulni. Ez érthető. De az én segítségemet is visszautasítja. Meg akarja keresni a feleségét, és nem akarja, hogy én akadjak rá. Bízik abba, hogy egyedül is megtalálja. Mrs. Ténios nem bolykálhat sokáig, mert alig van nála pénz. A gyerekek is vele vannak. Nos, Hastings, azt hiszem, meg fogjuk előzni dr. Ténioszt. Igen, fontos volna. Gondolja, hogy az asszony csak ugyan ütődött egy kicsit? Azt gondolom, hogy túl feszített idag állapotban van. De nem annyira, hogy szanatóriumba kéne dugni? Nem, semmiképpen sem. Eszembe jutott valami. Mondja csak, Poirot. Tudja, hogy kezdettől fogva nem hét, hanem nyolc gyanúsítottal kell számolnunk. Attól a pillanattól fogva tudom, amikor Teresa Arandell megemlítette azt, hogy utoljára akkor látta dr. donaldson amikor április 14-én a Zöldlom villába vacsorázott. Nos, ha Donaldson azt tervezte, hogy tudományos módszerrel végez kis kisasszonynal, mondjuk befecskendez valamiféle szérumot, nem tudom, miért folyamodott volna olyan kezdetleges fogáshoz, mint a lépcső fölött kifeszített zsinek. Gondolkodjon, Hastings, dolgoztassa az acselytjeit. Igyekeztem utánozni poáró modorát. Nos, az a személy, aki az eredeti csapdát felállította, nem olyan fajta, aki kitervelet tudományos gyilkosságot. Nagyon helyes, Monami, folytassa. Kétlem továbbá, hogy a tudományosan képzett elme olyan gyerekes tervet főz neki, mint a baleset. Túlságosan sokat bízna a véletlenre. Helyes. Tovább. Éppen ezért, folytattam felbátorodva, az egyetlen logikus megoldásnak az látszik, hogy a két gyilkossági kísérletet két különböző személy tervelte ki, egymástól függetlenül. És ki az a két személy, akire a szerepet osztotta? Donaldson és Tereza Arundel. A második, sikeres kísérlet, nyilvánvalóan a műve. Másrészt viszont tudjuk, hogy Tereza Arandelnek része volt az első kísérletben. Nem lehetetlen, hogy egymástól függetlenül dolgoztak. Tudjuk, mondja. Vegye tudomásul, Hastings. Akármit tud maga, én nem tudom, hogy Terezának része volt benne. De hiszen Miss Lapson azt mondja, akármit mond. Nem kell bizonyíték nélkül tényként elfogadni. Most pedig figyeljen ide, Ugye Ugyebár azt mondtam, hogy valami nincs rendjén Miss Lapson elbeszélésében. Egy pillanat, és megmutatom, amit ostoba fejjel nem vettem észre azonnal. Íróasztal a fiókjából kartonpapírt vett elő. Kivágott belőle valamit, elővette a tollát, egy pillanatig írt bele, aztán felszólított, hogy fordítsam el a fejem, és a kabátom hajtókáján matatott. Most pedig nézze meg magát a tükörbe, Hestings. A tükörbe néztem, és elmosolyodtam. Poirot ügyesújjaival pillanatok alatt elkészítette kartonpapírból Tereza Arandel meltőjének mását, amelyen nagy betűkkel díszelgett a nevem két kezdőbetűje. A. -H. Nagyon szép, mondta elismerően. Igaz, hogy nem fénylik, és nem is veri vissza a fényt de azért ezt is jól lehetne látni bizonyos távolságból, ugyebár. Most pedig legyen olyan szíves, adja kölcsön egy percre a kabátját. Levetettem. Poirot belebújt és felén fordult. Nos, mit lát most a tűn? Micsoda tökkelütött idióta vagyok. Hát persze. H.A. Nos, amint látja, hát ez nem volt rendjén a Miss Lufson elbeszélésével. Kijelentette, világosan látta Tereza monogramján a tűnt. Csak hogy Terezát a tükörbe látta, ha tehát egyáltalán látott valamiféle kezdőbetüket, azoknak is a tükörképét látta. Lehetséges, hogy tudta, hogy a betűk, amiket lát fordítva olvasandók? Monser, hiszen maga se jött rá, és én is csak jóval később. Ne mondja nekem, hogy egy ez zavaros fejű nő az éjszaka közepén félállomban első pillantásra rájön, hogy amit ő a -T lát, az valójában T-A. Nem, ez nem egyeztethető össze miszlávszon szellemi alkatával. Mindenáron azt akarta, hogy Tereza legyen az, mondtam lassan. Közeledik a lényeghez, barátom. Emlékszik, arra célozgattam, hogy az illető arcát nem láthatta a lépcsőn. Amire ő hogyan válaszolt? Eszébe jut Tereza meltője, bedobja. Csak arról feledkezik meg, hogy a tükörbe látta, és ezzel tökéletesen meghazuttolja magát. Csengett a telefon, Poáró felvette. A néhány szavas beszélgetés után mosolyogva fordult hozzá. Doktor Donaldson beszélni szeretne velem. Holnap délután kettőkor idejön. Haladunk, Monami. Haladunk.